А я не вважаю куріння шкідливою звичкою, мила має. А ви оригінальний. Дозвольте вас поправити. Це маестро оригінальний. А я тихий жрець глибин. Я дивлюся вглиб.